Права рука його за останні кілька місяців звикла займати положення у правій кишені плаща. Ось і зараз вона була там, напевно за звичкою, адже торкатися там тепер уже не було чого. Холодний вітер приніс від річки запах води та намолу. Запах, що якимось дивом зберігся у цьому царстві бетону, заліза та пластмас, що на кілометри розкинулося на всі біч. Загорнувши лівою рукою Вилоги куртки та плаща, Борис витяг правицю з кишені. У ній був білий конверт, кути зім'ялися. Мабуть, там було лише кілька папірців, та конверт відтягував руку донизу, ніби важив не менше за Бретту, яка донедавна традиційно займала цю кишеню. Зволікати далі було неможливо, намагаючись не пошкодити вмісту, тремтячими пальцями він надірвав конверт. Там знаходився складений у четверо папір із роздрукованим на комп'ютері документом. Три слова на складеному в четверо аркуші відразу кидалися у вічі. У грудях щось стислося, коли він прочитав видрукований жирним шрифтом заголовок. Амністія. І нижче приписка трохи меншими літерами. Для хакера. Після цього надзвичайно важко виявилося переключитися на дрібні рядки самого тексту. Серце гупало десь дуже глибоко в тілі, яке, здавалося, зараз було зовсім позбавлене ваги. Борис на кілька секунд заплющив очі і перевів подих. І нарешті почав читати. Дорогий Віталію, ніколи б не подумав, що мені доведеться говорити з тобою про це. Але людина взагалі рідко сподівається на те, що в дійсності може її підстерігати. Ти знаєш це зі свого прикладу. Так сталося і зі мною, тому не дивуйся, якщо лист мій здасться тобі чимось знайомим. Я щойно прийняв рішення і тепер надто обмежений у часі для того, щоб імпровізувати. Тому дозволю собі скористатися твоїм надбанням. Тож і ти уяви собі картину – гарний сонячний будинок у тихому районі міста. У дворі граються діти, одну з дівчат, Оленку, кличу додому. Вся сім'я сідає до столу. Настрій радісний, як той привітний день Батько дбайливо поправляє дівчинці косу Вона вже у шостому класі Мати її дуже гарна Вона посміхається, поруючись біля столу Батька дівчинки звуть Назаром У них гарна і щаслива сім'я Тому їх не надто бентежить зміни, які почали відбуватися навколо Перебудова, зникнення товарів у магазинах Стрибки цін та затримки зарплатні. Тим більше, що сам він відомий у місті – лікар, досвідчений фахівець у своїй галузі. Вони крутяться, як можуть, намагаючись утримати свій матеріальний стан, і дружина його, яку, до речі, звуть Іриною, готується до поїздки за кордон разом зі своїми співробітниками. замовляються автобуси з метою поторгувати на базарі в Польщі. Заняття, до якого багато хто вдався того часу. Потрапивши за кордон уперше, Ірина повертається не такою. Напевно, вона якоюсь мірою шокована побаченим. Це повинно минути. Але чомусь не минає. Непомітно змінюється атмосфера в сім'ї. Змінюються її подружні взаємини. А взагалі, те, що відбувається впродовж майже двох років, у Назара викликає розгубленість. Далі гірше. Всі зусилля, яких він докладає для виправлення ситуації, марні жінкою, яку він кохає над усе, матір'ю його дитини, щось діється. Справа йде до розлучення, якому він опирається до останнього. Причина катастрофи виявилася найбанальнішою. Одного разу зателефонували доброзичливці з її роботи і відкрили йому очі. Та тільки зробили це надто пізно, хоча, можливо, це й не мало значення. Назар побачив його лише один раз. Це був молодий чоловік. Так, нічого особливого, не потріб звиклий швендяти по закордонах. Ще тоді, під час першого перебування Ірини в Польщі, зустрівшися з нею випадково, за неповний тиждень він устиг зробити все. Вона не була з ним щаслива. Знищивши все, що в неї було, він, звісно, не міг нічого дати їй натомість. Дорогий Віталію, мені важко передати свої почуття. Спочатку це була розгубленість. Потім хотілося знищити цю погань. Потім, пішовши в абанк, я намагався ще раз усе вирішити з дружиною. Але це вже була не та жінка, з якою можна говорити. Скінчилося судом, на якому я не зміг стриматися. Результат – я втратив можливість бачити власну дитину, яку також любив понад усе. Далі події розвивалися ще банальніше – горілка. «Не буду про це». Як ти казав, щоб не споплюжити світлої пам'яті про того, ще старого Назара. А ось далі. Я також захворів, як здавалося спочатку, через власну дурість. Хвороба затяглася. Я досить швидко зрозумів, що це означає. Все-таки фахівці з досвідом. Діагноз – гострий лейкоз. І якщо, зухвалий молодик, звиклий товктися по базарах та митницях, ще може тішити себе якимись надіями і ілюзіями, то досвідчений лікар-гематолог цього задоволення позбавлений. До речі про молодика, дорогий Віталію, ти гадаєш, після того, як він поламав моє життя, я почав виношувати плани помсти? Нічого подібного, нічого такого мені на думку не спадало. Причина та сама, що й в тебе. По-перше, мораль, природна законослухняність не припускали навіть думки про таку річ, як убивство. По-друге, біль притупився. Мені навіть якимось чином вдалося не впасти остаточно. Я зачепився якось у цьому житті, і ось. Словом усе, що ти там говориш про перший шок, потім роздуми про сенс життя, бажання грюкнути на прощання дверима, все це дійсне і для мого прикладу. Так воно приблизно і відбувалося. Збираючись залишити цей світ, я не міг змиритися з думкою, що та погані, яка саме і заслуговувала б на таку долю, житиме, а йти з життя доведеться мені. Ця думка робила останні місяці мого життя просто таки нестерпними. Тепер я знав, чим займатимуся впродовж відпущеного хворобою часу. Відтоді, інтенсивно лікуючись, я розраховував дочекатися його чергового повернення з-за кордону. Мій стан був близький до божевілля – дожити. Лише дожити якось, не померти до його повернення. Зациклившись на цьому, я продовжував виношувати плани, і всього вигаданого мені здавалося недостатньо. Я не міг просто взяти і вбити його, так само, як і піти з цього світу без нього». Найнявши кімнату в будинку, де він жив, із з вікнами на його під'їзд, я чатував, як мисливець, упродовж багатьох днів. І тут мені просто пощастило. Почалася зима. Він повернувся застудженим і кілька тижнів лікувався в дільничній поліклініці. Напевно, ця негід добряче перемерзла, десь у дорозі або по вазарах, заробляючи зелені для своїх розваг. Щоразу, побачивши його, я збігав униз і йшов за ним. У тебе ніколи не з'являлося відчуття, наче тобі свердлять спину. Цього я вже ніколи не знатиму. Лікування, очевидно, просувалося мляво, і він кожні два-три дні відвідував поліклініку. Одного разу в мене від несподіваної думки навіть затремтіло всередині. А що як існує свого роду вища справедливість? Адже я також довго вважав своє нездужання затяжним протіканням банальної застуди. Але справедливість, як ти знаєш, сама не встановлюється, і я вирішив їй допомогти. Маючи знання та знайомих в інших лікувальних установах, здійснити це виявилося простіше, ніж я сподівався. Напевно, молоденька лікарка, побачивши бланк із фіктивним аналізом крові, що надійшов з лабораторії, мало не вигукнула щось на зразок. Я ж думаю, щось тут не так. Он чому воно так мляво лікується, і виписала пацієнтові направлення до онко диспансеру.